Зем і мистецтво догляду мотоцикла. Глава 17. Бачу щось крісеві недобре. Якийсь час він йшов попереду, а тепер розсідить під деревом і відпочиває. На мене дивиться, отже, розумію, йому зле. Сідає поруч, розчервонілий він дивиться невидючим поглядом, помітно, що натомився. Оце сидимо і слухаємо, як вітер шумить у соснах. Я знаю, що врешті він встане і піде далі, але він не знає цього і боїться можливості, яку нащіптує страх. Йому забракне духу видержтися на гору. На пам'ять навертається дещо з федрових записів про ці гори, і я оповідаю про це кріселі. Багато років тому, кажу, ми з мамою одійшли до межі снігів неподалік від селя і отоборилися біля озера, обіч якого було багну. Він не зводить очей, але слухає. Ще не світало, але ми почули падає каміння і подумали, що то, мабуть, якась тварина, хоча звірі, як водиться, такого шуму не роблять. Далі до нас з долину якийсь плескіт у багні і ми остаточно прикинулись. Я поволі вибрався зі спальника, витяг з кишені куртки пістолет і присів коло дерева. Тепер Кріс відвернувся від власних проблем. Знову зачувся плескіт, веду я далі. Либо модники якісь із міста, думаю, поруються коло нав'ючених коней. Хм, але ж не оцій порі. Плеснула ще раз. І добряче, чалап. Е-ні, це не кінь. Знову чалап, іще дуще, чалап. Коли бачу в досвітній імлі світонкою, стрясований просто на мене сунулось, та такий велетенський, якого зроду віку ще не бачив. Роги широчезні, завдовжка з людської зріст. Цей звіж найнебезпечніший у горах після ведмедя Грізлі, а той сам Грізлі не рівнює йому, як вважає дехто. Очі крісові знову сяють. «Чалап!» Я зводжу корок револьвера, міркую, що ще тридцять восьмий, особливо не завеликий для лося. «Чалап!» Він мене не бачить. «Чалап!» Я не можу посунути вбік. просто в нього на дорозі у спальнику лежить твоя мама. «Чалап!» Оце велет. «Чалап!» Він уже за десять метрів. «Чалап!» Я підводжуся, беру його на приціл, чалап, чалап, чалап, він зупиняється за три метри від мене, і ось мушка пістолета вже між його очима, ми обидва завмираємо. Я сягаю рукою до заплічника, і дістаю сир. — А що ж далі? — питає Кріс. — Завжди от від краю сиру, я виймаю мисливського ножа і тримаючи сир у місці обгортки аби не торкнутися до нього пальцями, відрізає пласт за втовшки сантиметр, простягає від на крісові. Він бере. А що ж було далі? Я дивлюся, поки він не відкусить. Лось-самець вилічився на мене певну секунду за п'ять. Потім глянув на твою маму, знов на мене, на пістолет, що трошки не торкався його величезної круглої пики. А тоді всміхнувся і повогом забрався геть. Е, протягнув крізь Вигляд у нього розчарований. І як водиться в таких випадках, вони нападають, ведує далі. Але цей звір подумав собі. Такий гожий ранок. Ці істоти опинились тут раніше за мене. Та чого його встрявати в це напевне діло? Ось чому він усміхався. «Хіба вони всміхаються?» Ні, але так здавалося. Я прибираю сир і кажу далі. Пізніше того самого дня ми перестрибували з валуна на валун, спускаючись по схилу. Я мало не плигнув на великий коричневий валун, коли раптом він скочив і помчався у ліс. То був той самий Лось, либодь, того дня ми його добрячі дійняли. Я помагаю крісові підвестися. Ти йшов трішки швидше, ніж треба. «Тепер схів крутіше, тож маємо стишити хід. Як йдеш швидко, засапуєшся, через що макітриться в голові. Від чого слабнеш, і о, отже вже думаєш. Е, ні, не подужаю. Тому якийсь час і тим оповільніше». «Я триматимусь позад тебе», – відповідає він. «Гаразд. Тепер ми вертаємо в бік от струбка, вздовж якого йшли» і беремося вгору гору хилом між їлі, в тому місці, де кут підйому здається найменший. Гори потрібно долати, докладаючи щонайменше зусиль та відкинувши будь-які бажання. Швидкість має визначатися реальністю твоєї вдачі. Відчуваєш неспокій – наддай ходу, а як засапався – сповільни. Гору долаєш при рівновазі між надміжною поквапливістю і неспокоєм з одного боку, та втомленістю з другого. І тоді, коли не думаєш про те, що чекає тебе попереду, кожен ступінь твій перестає бути засобом просування до мети, стаючи окремим унікальним явищем. У цього ось листочка, країзу в цей камінь, наче хитається, і з цього місця сніг від... видно гірше, хоча відстань менше. Такі явища все одно треба помічати. Жити заради якоїсь мети в майбутньому, перебувати на мілені. Життя підтримують схили гори, а не вершина. Саме тут на схилах усе росте. Хоча, зрозуміло, без вершини схилів не буває. Вершина визначає схили. Отак так ми і беремося, а йти на близький світ. Поспішати нікуди, ступінь за ступіню, нога за ногою, з невеличкою шатоквою, щоб було веселіше. Гадки та роздуми – річ набагато цікавіша за телебачення. Шкода от, що нецікава до неї людська більшість. Можливо, вони гадають, що те, що чують, не суттєве. Але так ніколи не буває. Існує великий фрагмент того, як Федер проводив перший урок після загаданого завдання. Що таке якість у думці та висловлівень? Ситуація була до краю напружена. Це питання збивало з тропи і дратувало майже всіх, як і перш його самого. Звідки нам знати, що таке якість? казали вони, це ж ви нам повинні розповісти? Тоді він сказав, що й сам цього не збагне, і справді волів з'ясувати це. Та й завдання отедав, сподіваючись, дістати добру відповідь Отут і вибухнуло. Рево бурені здійнявся в класі, почувши той гаммер у двері зазирнув якийсь викладач. Усе гаразд, промовив Федер, ми ненароком наскочили на справжні питання, і оце ніяк не отягнемося. Декому зі студентів стало цікаво, що він говорить, і гаммер поволі вщу. Тоді він скористався цим, ненадовго повернувшись до теми розкладання та занепад у храмині розуму. Він сказав, що мірою такого розкладання є обурення студентів, як реакція на намагання будь-кого використати їх для пошуку істини. Мовляв, передбачається, що вони вдаватимуть, будь шукають істину, імітуватимуть такий пошук. Насправді шукати її – це кляте дужесвідство. І сам він щиро хоче дізнатися, що вони думають, не для того, аби виставити оцінки а тому, що йому справді хочеться знати це. Здивовані студенти кліпали очима. «Я всю ніч над цим просидів», – сказав Один. «Я так засмутилася, що мало не плакала», – промовила дівчина, яка сиділа під вікном. «Ви мали б попередити нас», – сказав третій. «Та як же я міг вас попередити», – відповів він, коли й в думці не клав, як ви відреагуєте. Обличчя деяких студентів пояснішало. Стало зрозуміло, що він їх не розігрує і справді ж знати, яка бивна людина. Тоді хтось запитав, а ви самі що думаєте? Не знаю, відповів він, але що ви про це думаєте? Він замислився. Я думаю, що існує така річ, як якість, але як тільки ти силкуєшся визначити її, щось йдеш кереберць, і ти неспроможний зробити це. У класі схвально загули, а він провадив далі. Чому так діється, не знаю. Я, гадав, знайду у ваших роботах якусь зачепу. Не знаю. Тепер клас мовчав. У наступних класах того дня було також неспокійно, однак у кожному з них знаходилося хоч скільки студентів, які доволі приязно пропонували свою відповідь. Либунь урок у першому класі студенство активно обговорювало під час великої перерви. Кілька днів потому він сформулював власне визначення і написав його на дошці. Мовляв, хай буде скопійовано для нащадків. Визначення було таке. Якість – це характеристика думки і висловлювання, що розпізнається немаслиннєвим процесом, а що визначення – це продукт, суворо обмеженого формального мислення та якість непідвладне визначення. Той факт, що дане х, визначення властиво було відмовою його сформулювати, не викликав жодного зауваження. Студенти ще не мали достатніх знань, щоб заперечити таке ствердження як формально і раціонально. Як не можеш дати чомусь визначення, то не можеш і формально знати, що воно існує. Та й розповісти комусь іншому про те, що це таке, теж не можеш. Насправді, не існує формальної різниці між нездатністю дати визначення та нерозумністю. Стверджуючи, що визначити якість неможливо, я насправді визнаю свою нерозумність стосовно до якості. На щастя, студенти цього не знали. І якби вони протиставили йому такі заперечення, навряд чи він тодішній здобувся б на якусь відповідь. А далі під тим визначенням на дошці він дописав. Та навіть якщо якість неможливо визначити, ви все одно знаєте, що це таке. І в класі знову заголо заревіло. Ой, ні, не знаємо. Е, ні, ви знаєте. Ні, не знаємо. Так, так, знаєте, проказав він, готовий продемонструвати це. За приклад, він узяв два студентські твори. Перший був недоладний та кришений з цікавими ідеями, які не вив'язували нічого певного. Другий, напродиво гарний, автор сам здивувався, як то в нього так ладно вийшло. Федер прочитав обидва твори і попрохав підняти руки тих, хто вважає кращим перший твір. Піднялося дві руки. Далі запитав, кому сподобався більше другий. І піднялось 28 років. От саме те, сказав він, що примусило підняти рук переважну більшість із вас за другу роботу, я її називаю якістю. Отже, ви знаєте, що це таке. Запанувала довга глибокодумна мовчанка, і він її не порушив. В інтелектуальній площині це було неподобством, і він це знав. Він більше не навчав, а здійснював індоктринацію, звів уявне будування. Визначив його як утвір, який не може бути визначеним, і, попри незгоду студентів, сказав, що їм відомо, що це таке, недодачу продемонструвавши це таким заплутаним логічним способом, як і сам термін. І йому ну, так минулося, бо логічне спростування потребувало більшого таланту, ніж мали всі його студенти. Надалі він заохочував їх спростовувати сказане, і хоч би хто викликався жодної спроби. Він імпровізував далі. Щоб усталити думку про те, що студенти вже знають, що таке якість, він розробив такий порядок. У класі зачитував 4 студентські роботи. А тоді пропонував усім на аркоші попереду розставити їх по місцях за якістю. І сам робив те саме. Потім збирав аркоші, на дошці виписував результати і враховував середню оцінку всього класу. Далі оголошував власні оцінки – котрі, якщо і не сходилися цілком із середніми оцінками класу, то майже завжди були близькі до них. А як відмінності і траплялися, то причина тому близькість робіт за якістю. Спершу ця вправа всіх захопила. Та з часом студенти знудилися. Уже було зрозуміло, що він мав на думці під якістю. Та і вони, ясно, річ тямали, що це таке. Тому і не мали вже цікавості слухати далі от тільки мали питання. Гаразд, ми знаємо, що таке якість. Але як її добитися? Отут нарешті і стають до стандартні тексти з риторики. Викладені там принципи вже не здавалися правилами, яким треба опиратися. Не були самими по собі незаперечними істинами, а просто навичками. Прийомом виробляти те, що достоту варто уваги і залежить і від хоч би яких технічних навичок – якость. Те, що почалося як єресь від традиційної риторики, виявилося причудовим до неї вступом. Він виокремив такі аспекти якості як єдність, наочність, авторитетність, економність, чутливість, ясність, виразність, плинність, напруженість, точність, пропорційність, глибина тощо – і окреслював кожен із цих аспектів ледве з римом визначенням, подібно до самої якості, але демонстрував це тим самим способом, читаючи в класі. Він показав, як аспект якості, гідність чи зібраність твору може бути поліпшено за допомогою навички, яка називається планування. Авторитетність аргументації можна посилити методом за назвою примітки, які вказуватимуть на авторитетні джерела. Плани і примітки з джерелами – це стандартні аспекти, що їх вивчають на всіх початкових курсах із композиції. Однак тепер, як засоби поліпшення якості, вони набули мети. І якщо студент надавав силу недоречних посилань, чи невдало розпланував оповідь, показуючи цим, що завдання зроблено лише на око, йому можна було сказати, що робота його – дарма, що не розбігається із буквою завдання, очевидно не відповідає митті якості, а тому і позбавлена будь-якої цінності. Тепер у відповідь на вічне студентське запитання «Як мені це робити?», яке раніше дратувало його, він міг відповісти. «Немає ніякої різниці в тому, як це робити. Просто роби так, щоб було добре». Невдоволений студент міг питати, те, як його дізнатися, що це добре? Та скоро він вимовить запитання, як зараз і спогне, що йому вже відповіли. Інший студент йому, як велося, казав, ти це просто бачиш. А якщо той заперечував, ні, не бачу. Йому відповідали, ні, ти бачиш, і він довів це. І студент нарешті повністю опинявся в пастці конечної потреби самотужки виводити власну думку про якість. Оце те, саме воно вчило його писати. Досі академічна система примушувала Федера говорити не те, що він хотів, навіть коли розумів, що це змушує студентів пристосовуватися до штучних форм, які руйнують їхню власну творчість. Студенти, що додержувалися правил, пізніше прирікалися на нездатність творити чи виконувати роботу, яка б відображала їхні особисті мірки того, що добре. Тепер це було усунуто, і він знайшов вихід, виважнувши на виворі основне правило, за яким усьому, що потрібно навчити, спершу треба дати визначення. Він не вказував на жоден принцип, жодне правило якісного письма, на жодну теорію, проте демонстрував їм щось дуже реальне, таке, чого вони не могли заперечити. Порожнеча, спричинена відмовою від оцінок поступово заповнилося позитивною метою якості, і все поставало на свої місця. Зачудовані студенти підходили до нього і казали, «Я ніколи не любив англійську, а тепер проводжу за нею більше часу, ніж за будь-чим іншим». І так казали не один, не два студенти, їх було багато. Уся концепція якості була пригарна. Вона працювала. Це була та таємнича особливо внутрішня мета кожної творчої особистості, яка нарешті з'явилась на дошці. Я повертаюся, щоб поглянути, як там Кріс. На його обличчі бачу в «Як почуваєшся?» – запитую. «Все гаразд», – відповідає він, але в голосі чується виклик. «Можемо, де хочеш отаборитися?» – кажу. Він гнівно зиркає на мене, тож я замовкаю. Згодом помічаю, що він намагається мене обійти по схилу, виривається вперед, докладаючи чималих зусиль. Посуваємося далі. Зі своєю концепцією якості, Федер зайшов так далеко, бо умисне відмовлявся вийти за межі безпосереднього досвіду в аудиторії. Твердження Кромвеля. Ніхто ніколи не видирається так високо, як той, хто не знає, куди прямує, добре характеризує цю ситуацію. Він не знав, куди прямує. Знав тільки те, що це спрацьовує. Проте згодом він став дивувати, чому воно спрацювало. Надто вже коли зрозумів, що це раціонально. з якого дива ірраціональний метод має працювати, коли всі ірраціональні дають пошик. У нього з'явилося хутко зростаюче інтуїтивне відчуття, що спіткнувся він не на якомусь там дрібному трюку. Нитка тягнулася далеко далеченько, та я віддалеко він не знав. Ото той був початок тієї кристалізації, про яку, як я казав раніше. Інші в той час усе дивували, а чого він так переймається отою якістю? Але бачили вони тільки слово та його житоричний контекст. І не втімки їм було, у яку розпуку він колись впадав через абстрактні питання самого існування, що їх, здавшись, мусив закинути. Запитання, що таке якість, яке став би хтось інший, було б просто запитання. Та коли це запитував він хвилі, що воно їх породжувало, а було ж минуле, Воднораз колами розходились на всі бічі, і не ієрархічно, а концентрично. Посеред цієї структури, генеруючи ті хвилі, стояла якість. А як хвиля думки розходилась, то я певен, він чекав, що кожна хвиля досягне якогось берега наявних мислиннєвих побудов, даючи зачин певному об'єднавчому зв'язку з цими структурами думки. Однак берега, аж поки кінця того, так нічого не досягло, якщо берег такий взагалі існував. Для нього там не було по суті нічого, лише на настанне ширення хвилий кристалізації. Тепер я спробую прослідкувати за тими хвилями кристалізації, другою фазою його дослідження якості. Я бачу, як попереду просувається крізь. Кожним рухом своїм він показує, що втомився та середиться. Він спотикається і не відхиляється від гілля, яке чіпляється за нього й дряпи. Боляче на таки дивитися. Гадаю, почасти тут вина того табору Байскавицького, в якому Кріс пробув два тижні перед тим, як ми подалися в мандри. Як стає зрозуміло з його слів, похідний досвід вони там використовували за неяби, як річ для самоствердження. Такий собі доказ змужніння. Починав він з нижчого класу відповідати, якому вважалось чимось ну, ганебним, на зразок первородного гріха. А тоді йому дали можливість довести свою силу в довгій вервежці завдань. Плавання, зав'язування вузлів. Він прилечив із десяток, але я всі не запам'ятав. Я згоден, що коли на таборі перед дітьми ставлять завдання досягати цілей, пов'язаних з їхнім «я», це підсилює їхні ентузіазми вміння працювати у згоді з товаришами. Але зрештою такий спосіб мотивації є руйнівним. Будь-яке зусилля, спрямовано на самовихваляння, приречене. Тепер ми розплачуємось. Коли намагаєшся піднятися нагору для того, щоб довести, який ти крутий, то майже ніколи не досягаєш вершин. І навіть якщо тобі вдасться, це буде пуста перемога. Щоб отримувати її, ти муситимеш знову і знову вже іншими способами самостверджуватися, знову, знову і знову ненастанно підтверджувати облудний імідж, відчуваючи при цьому невідступний страх, що імідж той несправжній, і хтось на сьогодні-завтра помітиться. І пожеденого ти не досягнеш. З Індії Федер написав листа про свою прощу в товаристві святого чоловіка та його послідовників до священної гори Кайлаш, місця витоку Гангу і Шиваної обителі глибоко в Гімалаях. І він так і не дійшов до тої гори. По трьох днях дороги виснажений здався, а проща тривала далі вже без нього. Він писав, що фізичної сноги мав доволі, але самої сили тіла було замало. Малася інтелектуальна мотивація, але що з того? Він не вважав себе зарозумілим, але гадав, що на прощу вирушив розширити власний досвід і досягти розуміння для самого себе. Він вирішив використати гору, як і саму прощу, задля власних намірів. І сприймав себе, як усталене їство, а не проще і не гору, а тому виявився не готовим до неї. Він припускав, що інші причани, ті, що дійшли до гори, можливо так сильно відчували її святість, що кожен ступінь їхній був актом відданості, актом покори і святості. Святість гори, що ввійшла в їхню душу, наснажувала їх зносити набагато більше, ніж дуже витерпіти він сам. Дарма, що мав душу фізичну снагу. Як на незвикле око, егоістично ви... видиратись нагору і самовіддано видиратись. Річі... Речі не наче тотожні. Альпіністи обох цих видів ставлять одну ногу поперед другу. Обидва однаково дихають. І ті, і ті спиняються, коли відчувають у тому. І ті, і другі, перепочивши, посуваються далі. А про те, яка велика різниця. Альпініст-егоїст скидається на неналагоджений інструмент. Він представляє нову або на мить раніше, або пізніше на мить. Найповніше він не помітить, як пробивається і дивовижно струменить крізь дерева сонячні проміння. Він не спиняється навіть коли, натомившись, ступає вже недбало. Він відпочиває, коли не варто. Він поглядає вперед, куди йде. Намагаючись побачити що попереду. Хоча знає і так, бо ж якусь хвилю тому вже туди дивився. Він посувається або занадто швидко, або занадто повільно в наявних умовах. І коли же змовляє, то завжди говорить про якесь інше місце, взагалі про щось інше. Він наче і тут, але насправді його тут немає. Він відкидається тут, і він не відчуває в ньому тіхи, і думкою вже на стежці Ген вище за те місце, де він зараз. Але опинившись там, він так само не відчуває щастя. Бо тоді воно буде тут. Усе, що він шукає, все, чого хоче, навкруг цього, навкруг нього. Однак йому це не потрібне якраз тому, що воно навкруг нього. Кожен крок – це зусилля, і фізичне, і духовне, бо ж він уявляє свою мету як зовнішню далеку. Та лебонь. Тепер це крісова проблема.